Agonie și extaz, pista 46. În încăpere se lăsă o tăcere stânjenitoare. Câteva zile mai târziu, Florența află că, în ciuda sumelor plătite lui Cezar Borgia, acesta se îndrepta spre Urbino și punea la cale stârnirea unei revolte în Arezzo, împotriva stăpânirii florentine. Leonardo da Vinci se alătură armatei lui Borgia în calitate de inginer, alături de Torigiani și Piero de Medicii. Michelangelo tuna și fulgera E un trădător," îi strigăm în ios lui Rustici, care se îngrija de bunurile lui Leonardo pe timpul lipsei acestuia Cezar Borgia îi oferă o simbrie mare și de asta îl ajută să cucerească Florența Asta după ce noi i-am dat ospitalitate comenzi însemnate de pictură Nolo așa," făcu Rustici împăciuitor Leonardo e încurcat se pare că nu poate termina pictura Mona Lisa del Giocondo. Acum i-a atras mai mult de noile lui mașinării de război decât de artă. A văzut în chemarea lui Borgia prilejul de a-și verifica practic o mulțime dintre invențiile lui. Doar știi foarte bine că nu se pricepe la politică. Spunele asta, Florentinilor, răspunse Michelangelo Acru, mai ales dacă noile lui mașini le vor dărâma zidurile. Ești îndreptățit să simți ce simți Michelangelo, dar încearcă să ți amintești că el nu știe cei morala. În relațiile cu oamenii nu l-interesează decât adevărul și neadevărul în privința științei și a cunoașterii. Cred că ar trebui să mă bucur că am scăpat de el. A mai fugit odată înainte și a lipsit 18 ani. Sper că va sta tot atât și de data aceasta. Rustici clătină din cap gânditor. Voi doi vă înălțați ca apeninii deasupra noastră a celorlalți și totuși vă urâți unul pe altul. Asta nu e de înțeles. Sau poate că tocmai de-aia. Trecerea anotimpurilor a după sine în mod firesc și vremea caldă. Ploile repezi întâmplătoare nu-i pricinuirea lui David niciun rău, îl spălară doar de pulberea de marmură de pe el. Michelangelo lucra doar în pantaloni scurți și sandale, lăsându-și trupul în bătaia soarelui care-l pătrundea, împrumutându-i din puterea sa. Se cățăra pe scări în sus și în jos, ușor ca o pisică, lucrând când în vârful schelei la gâtul puternic, la capul măreț și la grămada de bucle, când cioplind cu multă băgare de seamă și raspinării spre a arăta că ea susține și îndrumă tot trupul și e principalul mecanism al tuturor mișcărilor. Nici o particică din David nu putea fi altfel, decât limpede și desăvârșită. Nu înțelesese niciodată de ce părțile bărbăției fusese reprezentate ca lipsite de frumusețe. Dacă Dumnezeu a făcut omul așa cum zice Biblia, că l-a zămisli pe Adam, a lăsat-oare aceste părți ale creației ca pe ceva de ascuns, josnic? Poate că omul este cel care a întinat aceste rosturi, așa cum a izbuti să strice atâtea altele pe pământ. Dar ce legătură putea să aibă acest lucru cu statuia lui? Aceste părți rușinoase el le va face divine. Nu măsura trecerea timpului, cioplea cât era ziua de mare. Uneori, în câte o seară târzie înăbușitoare, se așeza pe treptele răcoroase de marmură ale domului, unde tinerii artiști ai Florenței continuau să se adune, ascultând cântece improvizate la chitară, împărtășindu-și vești despre viitoare comenzi de pe tot întinsul Toscanei, ori ascultându-l pe Jacopo judecând care din fetele ce treceau era bună de trânti la așternut, în tocmai cum fusese cu 14 ani înainte. În iunie, Piero Soderini fu ales gonfaloniere pe încă două luni. Lumea a început să se întrebe de ce nu-i se îngăduia să cârmuiască un timp mai îndelungat, de vreme ce era cel mai nimerit om din Toscana pentru această funcție. Când Michelangelo află de contesina că va da iar naștere unui copil, se duse la biroul lui Soderini, care dădea spre piața de la signoria, ca să pună o vorbă bună pentru ea. De ce nu se întoarce în casa ei ca să nască acolo? N-a nicio crimă împotriva Republicii. Să nu uităm că, înainte de a fi soția lui Ridolfi, a fost fiica lui Il Magnifico. Viața ei este primejduită din cauza acestui surghiun într-o căsuță țărănească, lipsită de condiții prielnice Dar de o mie de ani încoace în case de astea, oamenii de la țară tot fac copii Contesina nu e ca oamenii de la țară, e firavă, n-a fost crescută ca ei N-ați putea să luați apărarea în fața Consiliului celor șaptezeci cerând să se facă dreptate? E cu neputință Vocea lui Soderini era ștearsă, lipsită de intonație Cel mai nimerit lucru pe care îl poți face E să nu mai pomenești numele de Ridolfi Trecuse jumătatea răstimpului de două luni Al cărmuirii lui Soderini Cu Arezzo și Piza din nou răsculate Cu piero de medici întâmpinat cu bucurie la Arezzo Unde îi se făgăduise ajutor spre a cuceri Florența Cu Cezar Borgia împiedica să atace Doar de teama represaliilor francejilor cu porțile orașului ferecate în timpul zilei, iar pentru cei ce locuiau de-a lungul râului cu cuvântul de ordine, este oprită coborârea scărilor ca nimeni să nu pătrundă în oraș, când Michelangelo primi o invitație la cină din partea gonfalonierului, la Palazzo de la Signoria. Mai lucră căci lumina era încă bună până la ora șapte seara, apoi se întoarse acasă pentru a-și îmbrăca o cămașă curată de pânză de in. Soderini ședea în fața unei mese joase. Părul său lung, alb, galbui proaspăt spălat, era în căud. Discutară despre stadiul la care ajunsese cu statuia lui David. Soderini îi spuse că sfatul celor șaptezeci era pe punctul de a schimba Constituția. Următorul gonfaloniere va fi ales pe viață. Apoi se aplecă peste masă într-o ținută lipsită de ceremonie confidențială. Michelangelo. Ai auzit de piere de Rohan? Mareșalul de Gie? A fost aici în 1494, odată cu oștile invadatoare ale regelui Carol al VIII-lea, ca unul dintre cei mai apropiați sfednici ai săi. Ți-amintești poate că David, statuia de bronza lui Donatello, ocupa un loc de cinste în curtea Palatului Medicii? În ziua devastării Palatului am fost izbit atât de tare cu capul de statuie, încât mi-a ieșit un cucui cât toate zilele. Atunci ți-o amintești foarte bine. Ambasadorul nostru de la Curtea Franței ne scrie că mareșalul s-a îndrăgostit de David de pe vremea când locuia în Palatul Medicii și că i-ar plăcea să aibă o copie. De ani de zile cumpărăm protecția Franței cu bani. N-ar fi bine ca măcar odată să o putem plăti cu o operă de artă? Michelangelo se uită lung la acest om care îi devenise atât de bun prieten. Era cu neputință să-l refuze Dar în loc de asta întrebă Adică să-l copiez pe Donatello? Să zicem că ai putea să-ți îngădui unele mici modificări Dar nu între atâta încât să dezamăgești amintirea mareșalului Michelangelo așeză o felie de brânză pe un sfert de pară N-am avut niciodată prilejul să fiu de folos Florenței Această propunere îmi dă un sentiment plăcut dacă n-aș fi făcut prostia de a refuza să învăț de la Bertoldo turnarea bronzului, avem la Florența turnători în bronz iscusiți. Bonacor Ghiberti, cel care face tunuri, și Lodovico Lotti, cel care toarnă clopote. Dar când se duse să revadă bronzului Donatello din curtea signoriei, îi se topi tot patriotismul. Cât de departe era concepția lui de această viziune... Ce era însă de făcut dacă nici nu-l trăcea inima să copieze și nici nu avea libertatea să o schimbe? Se întoarse a doua zi în curtea signoriei cu o ladă pe care să stea și cu foi de hârtie veche de desen. Noul David, pe care îl schiță, ieși cu câțiva ani mai vârstnic decât a lui Donatello, mai bărbat și mai mușchiulos, desenat cu acele încordări lăuntrice care pot fi redate în marmură, dar care îi lipseau aproape cu desăvârșire tânărului de bronz, cu suprafața lustruită pe care l-avea în față. Înălță o armătură pe masa de lucru din fundul atelierului și folosi rarele ore de răgas ca să-și transpună desenele într-o formă brută de lut, modelând încetul cu încetul un nud, cu un fel de turban care ținea părul legat în sus. Îl înveselea gândul că, în folosul Florenței, era silit să modeleze un cap de goliat pe care David își sprijinea piciorul triunfător. Mareșalul nu s-ar fi arătat niciodată mulțumit fără capul acela. Vremea bună ținut până la 1 noiembrie, când soderinii fu uns gonfaloniere pe viață în cadrul unor serbări multicolore, organizate pe treptele signoriei, cu toată Florența adunată în piața și cu Michelangelo la loc de cinste, simțându-se mândru și în siguranță. Apoi iarna înghețată strânse Florența ca într-un clește. Michelangelo și Argento puseră acoperișul înapoi potriviră rățiclele la loc Cele patru vase deja Nu izbuteau să îndulcească frigul tăios Își luă iar boneta lui Cu clapete pentru urechi Bepe atârnă o pânză groasă Peste latura deschisă Dar din pricina cerului întunecat Și puțina lumină care mai rămânea Era oprită de pânză Acum suferea din cauza Întunericului și a frigului Lucra la lumina lumânării sau a lămpii. Nici primăvara nu-i veni în ajutor. Încă din primele zile ale lunii martie se porniră ploi torențiale care păreau să nu se mai isprăvească. Spre sfârșitul lunii aprilie primi o invitație la masă în noul apartament al signoriei, prânz prezidat de Mona Argentina Soderini, prima femeie căreia i se îngăduise vreodată să locuiască în palat. Apartamentul fusese împodobit de Giuliano da Sangalo și de tânărul Bacio Daniolo Salonul, sufrageria și dormitoarele fusese retransformate din birourile de la primul și al doilea cad Folosite înainte de notarul și de judele orașului Pereții sufrageriei erau acoperiți cu frește, tavanul aurit, bufetele și servantele din lemn încrustat Masa era întinsă în fața unui foc înbietor și vesel Michelangelo își scoase pelerina sa verde încântat de felul cum arăta în cămașa lui de lână. Soderini se lăudă cu ghivecele de flori ale soției sale, așezate la ferestre. Știu că unii se plâng de banii cheltuiți pe lădițele pentru ghivece, spuse el sfios, dar, de fapt, cred că e doar un mod de a spune că femeile n-au ce căuta în palazzo de la signoria. După masă, Soderini îl rugă pe Michelangelo să-l însoțească la dom. De ani de zile Florența discută despre o comandă pentru catedrală, statuile celor 12 apostoli toate de marmură, mai mari decât în mărime naturală, din marmură de seravezza, fără cusuri. În felul acesta s-ar umple spațiul acela atât de gol, nu-i așa? Cu lumina a o mie de lumânări. Soderinii se opri în spatele altarului din mijloc, orientat spre stranele cioplite în marmură de către Donatello și de la Robia Le-am vorbit membrilor consiliilor, au găsit că ideea e minunată Încremenit Michelangelo murmură Dar e o lucrare de o viață întreagă La fel ca și ușile lui Ghiberti Asta e ceea ce voia Bertoldo de la mine, o operă întreagă Soderini își trecu brațul pe suba lui Michelangelo și îl conduse prin nava lungă înspre ușile deschise. Asta va face din tine sculptorul oficial al Florenței. În voiala pe care am discutat-o cu consiliile, îți oferă o casă și un atelier construit după propriul tău proiect. O casă a mea și un atelier. Știam că ai să te bucuri. Ai putea lucra câte un apostol pe an. La fiecare predare vei deveni proprietarul altei douăsprezecimi din casă și de atelier Michelangelo se oprin pragul ușii Se întoarse pe călcâie și privi catedrala imensă și pustie Fără îndoială că cei douăsprezece apostoli vor avea destul loc Mâine se ține întrunirea lunară a consiliilor reunite Te-au rugat să fii de față Michelangelo abia schiță un zâmbet se îndreptă tulburat și tremurând pe străzile ce duceau spre dealuri, bucuros că își îmbrăcase o pelerină groasă. Urcând spre Setiniano, nădușit din belșug de parcă ar fi avut febră. Cumpănea în gând condițiile lucrării propuse de Soderini, Când ajunse la gospodăria din Setiniano, mândria învinse. Avea doar 28 de ani și urma să aibă o casă proprie, și un atelier de sculptură potrivit pentru înfăptuirea unor lucrări mărețe. Se opri pe terasă în mijlocul celor cinci bărbați din familia Topolino și începu să taie dale din blocuri de pietra serena. Mai bine spune și descarcăte până nu pleznești, făcut tatăl. Voi fi om cu stare. Ce fel de stare, întrebă Bruno. O să am o casa mea. Le povesti despre cei 12 apostoli. Tatăl scoase o sticlă de vin vechi păstrat pentru nunțile sau botezurile copiilor Închinară un pahar pentru norocul lui Dar o senzație de neliniște îl năpădi brusc, înnecându-i mândria Coborât dealul, sări peste pietre ca să treacă pârâul, Urcă pe celălalt mal spre a privi o clipă casa și încăperile care îi aminteau de mama lui Cât de mândră ar fi, cât de fericită pentru el Atunci el de ce nu era fericit? Oare din pricină că nu voia să-i sculpteze pe cei 12 apostoli? Pentru că și-o voia să se înhame la o lucrare care îi va răpi 12 ani din viață, silit încă o dată să cioplească trupuri de pe întregul îmbrăcate și drapate? Nu știa dacă va putea să mai îndure una ca asta, mai ales acum, după senzația de libertate victorioasă pe care i-o oferise David. Nici chiar Donatello nu făcuse mai mult de unul sau doi apostoli de marmură. Și cum ar putea să creeze ceva nou și deosebit la fiecare dintre cei 12. Picioarele îl purtară la Giuliano da Sangalo. Îl găsi pe prietenul său la planșeta de desen. Sangalo știa despre propunerea făcută de Gonfaloniere, căci Soderini îl rugase pe el și pe Il Cronaca să ia parte la întrunirea de după amiaza următoare ca să fie de față la semnarea actului. Il Cronaca urma să proiecteze casa San Galo, nu e lucrarea pe care mi-aș fi dorit-o Are dreptul un sculptor să se angajeze la o muncă de 12 ani dacă nu o dorește cu ardoare? Galo răspunse reținut E o groază de timp Atâta vreme cât trăiești de la o comandă la alta, rămâi un simbriaș Pictura și sculptura se pot face numai la comandă Cunoști vreo altă cale? Să creezi opere de artă după placul tău și să le vinzi cui vrea să le cumpere Nu s-a mai pomenit Dar nu e cu neputință Poate că nu Dar poți să refuzi pe un gonfaloniere și consiliile? Ți se oferă cea mai mare lucrare de la ușile lui Ghiberti încoace Membrii consiliilor s-ar simți jigniți Asta te-ar pune într-o situație grea Michelangelo ședea cu capul în mâini posomorât Știu nici nu-mi vine să primesc, dar nici nu pot să nu primesc. Mâna lui San Galo i se lăsă pe umăr. Iscălește contractul, construiește-ți casa și atelierul și sculptează atâția apostoli cât vei putea. Când o să te lase inspirația, te oprești. Și plătești restul casei cu banii gheață. Încă un contract gen picolominii, făcut Michelangelo cu jale. Iscăli, totuși, în voiala. Vestea se răspândi prin oraș cu repeziciunea știrilor senzaționale Necunoscuți se înclinau cu respect în fața lui pe via de gori Le răspundea întrebându-se ce ar crede toți aceștia dacă ar ști cât de nenorocit se simte Ajuns acasă, găsi familia Bonarotti în fierbere, făcând planurile noilor case Unchiul Francesco și mătușa Cassandra voia un al treilea cat pentru ei singuri Clădește-o de grabă, spuse Lodovico. Cu cât ne vom muta mai repede în ea, cu atât mai curând vom termina cu chiria. Michelangelo se întoarse și se uită în stradă, fără să vadă ceva, spuse liniștit. Casa va fi a mea și atelierul tot al meu. Nu va fi locuința familiei. Se lăsă o tăcere copleșitoare. Apoi tatăl, unchiul și mătușa începură să vorbească toți deodată, Încât nici nu se mai puteau desluși vocile. Cum pot să spui una ca asta? Casa ta e casa noastră. Economisim chiria. Cine o să zgătească și cine o să-ți facă curățenie? Știa că nu trebuie să spună: Am 28 de ani și e timpul să am casa mea. O merit. De aceea răspunse: Doar terenul mi-este dăruit, pentru construcție mi se dau doar 600 de fiorini. Or eu am nevoie de un atelier mare ca să pot mânui blocuri de marmură cu un acoperiș de 10 metri înălțime și cu o curte descoperită, pavată. Abia dacă vor mai rămâne bani pentru o casă mică, un dormitor, două cel mult. Furtuna dură tot restul zilei până când obosiră cu toții. Michelangelo nu se lăsă înduplecat. Singurul folos al acestui contract era să obțină un atelier al lui, o insulă singuratică în care să locuiască. Până la urmă, trebuie să se dea bătut și făgădui că va plăti el chiria pentru locuința familiei din arvuna pe care o primea Lunar. Când termină modelul de luta lui David pentru mareșal, îl trimise pe Argento la Lodovico Lotti, cel care turna clopote, și la Bonacroso Ghiberti, cel care turna tunuri. Cei doi meșteșugari veniră de la topitoriile lor în haine mânjite de negreală. Gonfalonierul le ceruse să-l ajute pe Michelangelo să termine bronzul. Când văzură modelul lui Michelangelo, se uitară lung unul la altul. Loti, ștergându-se la ochi cu dosul palmei, se mânji de funingine. Nu se poate turna," spuse el. De ce nu?" Trebuie să faci un mulaj din gips, spuse Ghiberti. Nu știu nimic despre meșteșugul ăsta blestemat." Iar noi nu putem turna decât ce face altcineva," răspunse Loti Căuta ajutor la rusticii Sansovino, Bugiardini, sperând că poate ei îl ascultaseră pe Bertoldo cu mai multă supunere atunci când le vorbise despre bronz. De la ei află că trebuie să-și facă statuia de lut în toate amănuntele la mărimea dorită, apoi să o acopere cu gips bucată cu bucată, imprimând pe fiecare câte un număr pentru identificare, să ungă cu ulei bucățile unde trebuiau împreunate marginile, să scoate mulajul. Basta, gemul Michelangelo. Nu-i de mirare că n-am învățat niciodată. Topitorii l-a înapoi pe David. Se uită posomorât la urâta siluietă de bronz roșu, învârstată peste tot cu umflături, cu muchii și proeminențe de metal. Acum îi trebuiau punciuri, pile, unelte decizelat, ca să o facă să arate omenește apoi materiale de polizat, de lustruit, dălți de metal, piatră pons și ulei ca să o facă mai arătoasă. Chiar și așa însă, memoria Mareșalului avea să fie pusă la grea încercare ca să recunoască în acest David pe cel al lui Donatello. Va fi oare cu putință? Se îndoia. Capitolul 10 Primul rod al învoielii sale pentru cei 12 apostoli, a fost vizita unui vecin de aceeași vârstă cu el, Agnolo Doni, pe care îl cunoștea încă din copilărie din piața Santa Cross. Datorită negoțului de lână, tatăl acestuia își întemeiase o stare materială foarte bună și cumpărase un palat părăginit aflat în cartierul Santa Cross, lângă palatul Albertini. Agnolo Doni preluase negoțul și palatul tatălui său își făurise faima de a fi cel mai iscusit negustor din Toscana Făcuse avere și restaurase palatul Ajunsese la o poziție de vază în lumea financiară a Florenței Încât se și logodise cu Madalena Strozzi. Bepe, cu o figură care implora iertare Îl aduse pe Doni la atelier Michelangelo se afla sus pe schelă Dăltuind praștia de pe umărul stânga lui David Lăsă din mână uneltele Apoi coborâ scara. Doni purta un pieptar scump, prins la piept și în talie cu catarame de aur, de sub care ieșea cămașa bufantă la umeri. Am să trec direct la subiect, Bonaroti," spuse el îndată ce Michelangelo puse piciorul pe pământ. Vreau o sfântă familie, ca dar de nuntă pentru viitoarea mea mireasă, Madalena Stroții." Michelangelo se îmbujoră de plăcere. Madalena crescuse în preajma statuii sale, Hercule. Familia Strozii are gust artistic, murmură el. O sfântă familie în marmura albă. Colțurile gurii lui Doni, încadrate între două cute verticale, se ploștiră. Nu, nu, eu sunt cel care are gust. Eu m-am gândit să-ți dau comanda, nu Madalena. Și cine a pomenit ceva despre marmură? Ar costa o grămadă de bani. Eu vreau o pictură care să poată fi folosită ca tăblie la o masă rotundă." Michelangelo luă de jos ciocanul și dalta. De ce vii la mine pentru pictură? De 15 ani n am mai muia pensula în culoare." Din curată prietenie, suntem din același cartier. Îți amintești cum bătea mingea în piața Santa Cross?" Michelangelo zâmbi ironic. Doni stărui. Ce zici?" O sfântă familie, treizeci de fiorini, zece de fiecare figură. E o ofertă generoasă, nu? Haide să încheiem târgul. Nu știu câți ar pretinde un pictor, Doni, dar ai de unde să alegi. Sunt aici câțiva dintre cei mai buni pictori ai Italiei. Granacci, Filipino, Lipi, apoi fiul lui Ghirlandaio, Ridolfo. Va deveni un meșteșugar minunat și o să-ți lucreze ieftin. Ascultă, Bonarotti. Vreau să-mi pictez tu, sfânta familie. Nu vreau una de Lipi sau de tânărul Ghirlandaio. Am și căpătat în cuvințarea gonfalonierului Soderini. Dar bine, Doni, n-are niciun rost. Tu nu-ți duci lâna să-ți oțeasă unul care face farfeci. Toată lumea știe că a te mărgini să sculptezi marmura înseamnă să fii doar o părticică dintr-un artist." Destul mărăi Michelangelo furios." Auzind repetată părerea lui Leonardo, am să-ți pictez o sfântă familie. Te costă o sută de fiorinii de aur. O sută țipă donii de se auzind tot lungul șantierului din curtea domnului. Cum poți să înșel pe unul dintre cei mai vechi prieteni? Tovarășul tău de joacă din copilărie. E ca și când ai furat punga de bani de la cingătoarea fratelui tău. Se învoiră la șaptezeci de fiorini, dar numai după ce Michelangelo simți că îi pleznesc timpanele. După zâmbetul șire din ochii viclenei lui Doni, își dădu seama că fusese întrecut în șiretenie sau cel puțin în țipete și că ar fi obținut până la urmă și o sută de fiorini. Din ușă, Doni spuse, nu fără căldură. Erai cel mai prost jucător de calcio din împrejurim. Asta mă nedumerește. Cum puteai să fii atât de nepriceput la minge, iar azi ești atât de priceput la sculptură? Ce mai fără îndoială, ești artistul zilei. ăsta e motivul pentru care m-ai ales pe mine, pentru că sunt la modă. Cunoști tu vreun motiv mai bun? Când poți să vă schițele? Schițele sunt treaba mea, nu mai lucra a ta. Dar cu cardinalul Picolomini te-ai învoit să-l lași să-ți vadă desenele. Atunci fă și tu, cardinal! După ce Doni plecă, își dădu seama că greșise se prostește lăsându-se târâ de ambiție să primească comanda. Cât se pricepea el la treburi de-astea și cât îi păsa lui de pictură. De desenat putea să deseneze o sfântă familie, chiar cu plăcere, dar vopseaua și culoarea și tânărul Ridolfo le putea mânui mai bine decât el. Îi ațițase totuși curiozitatea. Avea zeci de schițe pentru o fecioară cu pruncul desenate pentru negustorii din Bruje, dacă frații Muscron s-ar fi hotărât să semneze contractul lui Jacopo Galli. Personajele îi se părură însă adânc spiritualizate, îndepărtate de lumea pământeană. Pentru o sfântă familie, viziunea trebuia să fie din pământească, o familie de oameni simpli. Ca întotdeauna, în zilele fierbinți de vară, când își îngăduia puțină odihnă, bătu drumurile toscanei schițând țăran la câmp porstând stând la masă în fața ușilor în răcoarea serii, tinere mame de la țară alăptându-și pruncii înainte de a-i culca în leagăne, sub arcadele deschise. Desenă în aceste zile pentru pictura comandată de Doni, o tânără femeie cu membre puternice, sănătoasă, un copil dolofan cu obrajii rumen și părinelat, și un bunic cu barbă și cu chelie. Fiecare dintre aceștia făcea parte din altă familie, dar îi adună la oaltă pe iarbă într-un grup duios. N-avu nicio bătaie de cap cu tonurile pielii brațelor și feței de pe picioarelor sau de pe trupul golașului bambino, dar veșmintele mamei și ale lui Iosif, precum și pădura copilului, îl depășeau.